Jag um, är precis färdig med min master i teologi, systematisk teologi Och mm. min kandidat i konsthistoria Underbart, välkommen hit Tack så mycket Och den här, i det här avsnittet så ska du avsätta avsätta i långfredagens text ja. Och var är den hämtad ur? Markus Evangeliet Markus Evangeliet, vill du läsa texten Klara? Det kan jag absolut göra en man som just kom förbi på väg in från landet, Simon från Kyrene, far till Alexandros och Rufus, tvingade soldaterna att bära Jesu kors. De förde Jesus till det ställe som kallas Golgotta, det betyder skallen. Där gav de honom vin och myra, men han tog inte emot det. De korsfäste honom och de delade hans kläder mellan sig genom att kasta lott om dem. Det var vid tredje timmen som de korsfäste honom. På anslaget med anklagelsen mot honom stod det judarnas konung. Tillsammans med honom korsfäste de två rövare. Den ena till höger och den andra till vänster om honom. De som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet och sa... Du som river ner templet och begrypte igen på tre dagar. Hjälp dig själv nu och steg ner från korset. Likaså gjorde översteprästerna och de skriftlärda några av honom sinsemellan och sa Andra har han hjälpt. sig själv kan han inte hjälpa. Han som är Messias. Israels konung. Nu får han stiga ner från korset. Så att vi kan se det och tro på honom. Också de som var korsfästa tillsammans med honom skymfade honom. Vid sjätte timmen föll ett mörker över hela jorden och varade till nionde timmen. Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst. Eloi, Eloi, leba sabachtani. Det betyder, min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?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 De som hade gått med honom upp till Jerusalem. Jag måste bara få fråga dig, Klara. Mm. Uh, för det är ju ändå så här, det är ju några år emellan oss, åldersmässigt uh, tänker jag. Ja. Mm. <laughs> och, och jag tänker så här, förhållande till långfredagen generellt. Ja. För när jag var barn, alltså det var verkligen min... min uh, Alltså det var nästan som att leva i, alltså vara i en, en levande mardröm av ja. tristess, på något ja. sätt. Men alla affärer var stängda. Man fick inte liksom gå ut och leka. Familjer på bygden där jag bodde var, var vanligt, svenskkökliga, och gick liksom på kökliga handlingar, inte liksom sprang ner söndagens gudstjänst. så skulle man ändå på något sätt visa mm. att detta var liksom en, en, en allvarsam dag. Ja alltså om någon hade tvättat och hängt ut tvätt ute på torkning så var det liksom typ det var fult att man skulle inte jobba den här dagen. Inga tv-program överhuvudtaget. På dan på tv och det musik på radion och nej mm. det var bara som liksom att lida sig igenom. Idag och idag som vuxen så när jag kommer till den här dagen när jag märker liksom att pulsen på stan butiker har öppet mm. men de stänger ändå tidigare och vissa har helt stängt. Det är mindre puls på stan, man märker pulsen att ja. den går ner eh, också det här karja i kyrkorummen alltså med ingen elektricitet ingen, ingen orgel <coughs> den där det är kapella man oftast sjunger nu kan jag njuta av det istället, mm. har du haft den här upplevelsen pendlingen alltså så, eller har, har långfredagen alltid varit liksom, varit vad den är för dig idag och vad är den då jag tror aldrig att jag har, på samma sätt som jag förstår att många äldre eller en annan generation har upplevt den här påtvingade tristessen. Mm. Den har jag aldrig eh, mött i mitt mm. liv. Så det du säger avslutningsvis om, om det, det karriär att pulsen går ner, att det finns något nästan skönt ja. eh, att man får ha en dag av allvar. Att, att för mig har det alltid eh, på något sätt getts åt mig som en som en möjlighet mm. att få möta det som är, är jobbigt att, att mardrömmen inte beror på tristessen mm. utan på att jag faktiskt under på något sätt ordnade former får gå in och möta det allvarliga, det smärtsamma under en dag att jag aldrig blivit tvingad till det tråkiga liksom. utan, utan att det, det, det alltid har varit något som jag själv har kunnat välja på, på något sätt eh, det här med att alla skulle sitta inne och inte göra någonting. Det är ju någonting som jag aldrig har, har mött i mitt liv på långfredagen. Tvärtom, jag har ju levt som kristen i många år och snarare, eller i princip hela mitt liv. Och det har ju snarare varit att jag har varit en konstig som har velat avstå från vissa grejer på långfredagen som ju annars är en fredag på, på postlovet eller en, en röd dag då man, många mm. av mina vänner vill passa på att göra något kul. Liksom. Mm. Och för mig så är valet från det för mig viktigt val. Mm. Man brukar oftast höra så här typ, om man ska rekommendera några gudstjänster till någon som ja. inte är kyrkvan mm. börja inte på långfredagen. <laughs> <laughs> Men det finns ändå någonting där i som, som, som på något sätt att, att varför, varför, varför kan man inte börja på långfredagen? Vad, vad är det som gör att man på något sätt förstår det hur, jag, hur jag tänker? Liksom, för att, alltså, för, för visst, för mig tog det väldigt mycket, mycket, alltså mycket tid. Jag behövde, bli, alltså jag behövde bli nästan lite ung vuxen innan ja. jag kunde riktigt njuta av det här att, och förstå att oj vilken ynnest det är att få lov att gå in i en gudstjänst och verkligen dela, det, dela den här sorgedelen, ja. det här svåra också. Ja. Det var inte så skönt tyckte jag när jag var barn. Är det för att vi alltså, tror vi tror vi liksom det här nakna, ärliga, smärtsamma skrämma mm. människor? Dels så tror jag att det kan vara så och att det är kanske också att, att man som kristen kan eh, tro sämre om människor alltså att det är en fördom som kristna mm. människor har att det här kan man inte hantera om man inte känner till hela eh, påskens drama och en del av detta och vet vad som händer sen men sen tror jag också att det handlar om att man eller jag, om jag skulle säga det till någon så tror jag att det är för att jag är rädd att att det ska finnas en fördom att, att kyrkan är tråkig, det är mörkt, det är, yeah. det, det, det, det är långsamt, det är dystert. Att man, är, mm. att man inte vill sprida bara den bilden om man får välja en gudstjänst att, ja. att liksom visa kyrkans, kyrkans liv utifrån. Mm. Men, men jag tror samtidigt att idag, att, och när man, ser på, när man ser på världen, hur den ser ut, att det finns ett ett större behov av att våga möta allvaret och att det, att det är något som kyrkan verkligen kan erbjuda. Att här, mm. här vågar vi stanna mm. i det som är allvarligt, det som är smärtsamt. Mm. Eh, och det tror jag också är viktigt när man liksom utformar långfredagens ja, men gudstjänster att man inte springer i händelserna i förväg utan att man vågar vara kvar i det här smärksamma och att det också kan vara lockande för människor som inte är vana vid att gå i kyrkan. Det tror jag också. För att, att, att det inte bara är glättigt. Liksom. Vi har ju den här pendlen som man brukar mm. uttrycka sig så, så, så ofta, det här med att gå ifrån om liksom, alltså man, man tar från skärtorstan till, till påskdagen. Ja. Alltså det här med liksom det är rätt nice och sen så började det liksom fallera i, i kanterna. Så ja. går liksom ner i det mörkaste liksom mm. så. Och sen på postdagen uppståndelsen, alltså ljuset igen. Mm. Alltså gud bekämpade onda, gud mm. bekämpar liksom mörkret och, och hoppet där som hoppets hoppetsbärare kommer vi ja. kommer kyrkan in då. Absolut. Men här vågar vi faktiskt stanna. Mm. Vi vågar stanna när pendeln bara liksom står rakt ner som djupast. Mm. Och så, så det är ju rätt så... Man säger ovanlig rörelse. Verkligen. Om man tittar på hela året så, så brukar ju varenda gudstjänst ha den här pendeln i sig. Ja. Men här bara så smack ja. ställer vi den helt stilla rakt ner i den svartaste myllan. Mm. Eh, och där nere får vi, får vi kräla ett tag. Ja. Ja. Om du skulle predika, för det är Marcus-berättelserna eh, som, mm. som gäller i år. Ju. Mm. Man har ju, följer ju en av de fyra evangelisterna Matura som Precis. varje år. Har du tittat på de andra tre? Har du någon favorit än? Alltså så. Mm, du vet faktiskt inte jag tycker om Markus-serien mycket faktiskt. Mm. Jag tänker, när jag tänker kring Markus-serien så, så finns ju det här egentligen redan på Fastlagssöndagen. Så läste vi ju en Markus-text ja. som på något sätt sätter farten upp mot Jerusalem, och att det hela tiden finns den här eh, hos markus att lärjungarna och människorna runt omkring Jesus förväntar sig någonting, och det, det gäller ju egentligen för alla evangelierna på ett sätt, men att det blir väldigt tydligt hos Marcus att, att lärjungarna sig förväntar sig kungadömet och hur, hur, Gud ska, eller hur Jesus i Kristus ska segra och ha en förväntan på hur det ska gå till, och, så, och hela tiden så, så, så gör Jesus det som är det som är annorlunda, liksom. och att den spänningen finns framförallt i, i hela i, i ser serien nu i, i, under påsken och att, och att det når sin fulländning på korset när, där i den här berättelsen där jag, i den här snutten som gäller för långfredagen att, att det är hela tiden att människorna runt omkring säger saker som är spot on om vad som händer och samtidigt så tror de att Jesus gör precis tvärtom och att den spänningen jag vet inte om det är så tydligt hur jag uttryckte det nu men att den spänningen finns hela tiden att att uh, uh, ja, rädda dig själv, ja men Gud, Jesus räddar alla här liksom men mm. att, och att människorna runt omkring hela tiden har en annan bild av vad Jesus ska göra än vad han gör och samtidigt så är det samma mål mm. uh, nu blev det ju jätteinvecklat förklarat men att, <laughs> att den spänningen finns liksom mm. um, och att det börjar då redan på, på fastlagssöndagen när, när lärarna vill uh, ha platserna bredvid, bredvid Jesus och i dagens text så, så är det rövarna som hänger där och det är ju inte riktigt det som de har väntat sig när de Nej. ber om att få, mm. få vara. Och att den spänningen finns närvarande i, i Markus serien det tycker jag. Mm. Jag gillar den. Den är, visar både på hur, hur Gud genom inkarnationen eh, blir ett med oss och våra erfarenheter och samtidigt alltid är helt annorlunda, radikalt annorlunda från vad vi tänker oss att Gud ska vara, att den spänningen är väldigt tydlig tycker jag Marcus säger mm. att det är både de delarna finns Ja, och jag tänker det här, det här att Gud delar våra erfarenheter mm. Vad är det som, kan man, kan man säga så här, kan man ställa frågan om att vad är det som är centralt i, i Långfredagens och i Marcus text här, handlar det om att, att Gud hänger där själv mellan två, två rövare mm. och vägen dit är lidandet Dela Gud vår lidande, mm. eller är det döden? Det enda som är riktigt, förstår du vad jag mm, menar? Absolut. Handlar det om lidandet, det här. Vad är, vad är fokus? Vad skulle du? Och, och, och, och, och, och det är svårt att känna sig lite förmättet att <laughs> säga: Det är det här det gäller. Men, <laughs> men jag tänker, liksom det, det är en spännande sak absolut. att och differentiera. För jag menar, där i. Alltså, vi har ännu inte riktigt förstått Alltid att vi ska skilja på det Många människor som är rädda för döden Tycker mm. det är svårt att hantera det ämnet mm. Upptäcker man rätt snabbt Det är döendet mm. man är rädd för mm. det, Alltså att det ska vara smärtsamt Inte döden i sig själv nej, nej. Så att man blandar ihop det hela Kan man göra någon differensiering här också Och det gäller långfredagen alltså För mig så tänker jag att båda de delarna är Viktiga delar i vad Gud gör När Gud blir människa mm delandet av erfarenheten av ondskan det är ju en, en jättecentral aspekt av det vi läser om och det finns ju inget grymmare än den scen som målas upp alltså hur, hur, hur mycket ondskan det finns mm. men döden är ju också en otroligt central del av liksom, frälsningshistorien eller så. Alltså, ja. om inte Kristus hade dött, om han bara hade lidit då hade det ju inte heller funkat riktigt. Nej. <laughs> jag, vet nej. Inte, alltså jag vet inte. Mm, döden, är väl just, döden är väl ändå det definitiva slutet. Eller det är ju det man är rädd för. Eller jag. eller Döden är ju också ändå en bild för att där tog det slut. Där blev det mörkt. Mm. Och djupare, längre ner än så kommer man ju inte. Nej. I, I det som inte är liv. Mm. Men, men är det Guds plan att att, att Jesus ska lida så mycket? Är du, du, med det? du menar att det hade kunnat räcka att han bara somnade in? Ja. Jag tror att det finns en poäng med det här bestialiska ondskan. Mm. Tror verkligen det. Mm. Att det är en bild för att vad vi än utsätts för. Det som ingen annan människa kan förstå att jag utsätts för just nu när jag känner det här. Den erfarenheten delar Gud. Den erfarenheten vill Gud dela med mig. För det kan jag ju känna själv när man är i en väldigt utsatt situation. Att, att det kan vara provocerande när andra människor säger ah, men jag förstår vad du känner. Nej, det gör du inte. Ingen kan förstå det här. Ja. Men på långfredagen så visar Gud att Gud vill eller Kristus vill känna det här och vill göra det här för att kunna dela det som ingen annan människa kan dela med mig. Nej. Det tycker jag är... En, liksom, och att visa att, att, att den här brutala... Det här, den här brutala döden och den här, det här brutala lidandet blir en bild för att här ryms, här ryms våra erfarenheter vad, hur, hur grymma de än är så ryms de här. Mm. No, där tror jag också i relation till världens lidande och vad andra människor erfar när man själv inte erfar det att det finns något, att det finns något en ett erbjudande med långfredan att ibland är vi själva där ibland är det en påminnelse om att vi har varit där eller att att vi en gång ska dö eller vad det än må vara men ibland är vi någon helt annanstans när långfredagen kommer, att vi, vi är på toppen av vårt liv liksom. och att då erbjuder också långfredagen att vi kan få dela kristig lidande och därmed också på något sätt dela världens lidande att det också finns, det är inte bara att kristus lider med oss utan att den, den möjlighet vi får att också lida med kristus på långfredagen gör att vi också kan jag menar att vi kan känna det lidande som andra människor känner men att vi ändå på något sätt kan öka vårt vårt medlidande och det tänker jag att den aspekten finns i texten när Simon från Kyrén tvingas bära Kristi kors att, att vi kan också ta långfredagen till en dag då vi får gå in i Kristi lidande och därmed också kunna bli bättre på att eh, känna medlidande med världen mm. jag, jag tänker när han tar korset, underlättar för Jesus ja. så kommer det ju lite liv in där ja. från sidan det här med den här kampen med att kunna leva eller bara försöka överleva eller vara, Kristus dör på något sätt långt innan döden inträffar. Mm. För det finns, det är, så, det är så hemskt tycker jag, för det finns inget hopp just Nej. där den sista stunden. Det är inte ens en kamp han försöker driva för att överleva. Nej. Uh, han tar inte emot det där sura som erbjuds honom. Alltså, så kanske man i panik skulle göra det. Liksom. Ja. Och det är kört. Mm. Det är kört. Verkligen. Och det, det tror jag också är... Alltså för mig har det alltid varit, varit en viktig del. Liksom, att brygga fasta perioden, Att försöka, försöka eh, förstå det som man inte kan förstå. Mm. Det som sker i människor runt omkring i vår värld i, i Afghanistan. I, i, i länder där våld i hemmet har legaliserats igen. Ja. Hur ska man leva? Hur ska man kämpa för att överleva? Mm. Eller bara ger man upp och dör och går i detta? Mm. För mig har det varit så. Jag tycker liksom hela långfredan går att applicera rakt in i mm. våra liv i mm. vår värld idag. Mm. Och där kan det också bli där är ju den här balansen med hur man tänker Tänker jag med långfreden att på ett sätt våga stanna kvar i det lidandet som faktiskt finns och vara där och acceptera att det finns och samtidigt inte tappa, tappa riktningen. Alltså, vad är evangeliet i detta? Är det liksom att, är det, att det bara ger upp och dö? Mm. Liksom? Eller är det att när man är där nere i den mörkaste natten att, att kunna se någon slags vändpunkt bara genom att se korset tänker jag. Alltså vad hur, hur balanserar man eh, att stanna kvar och acceptera allvaret mörkret utan att liksom legitimera att man är i, i mörkret? Alltså att man mm. stannar kvar i mörkret, om man mm. står vad jag tänker. Alltså det, hur, man, eh, hur man predikar det och hur man, hur man kan hitta, hitta evangelium i, i den här hopplösheten. Ska man tangera att dra upp pendlen i predikan på långfridagen eller ska man stanna? Jag tycker inte att man ska gå in i... i man ska inte gå i händelserna i förväg, tycker jag. <laughs> jag tycker, men jag tänker att det finns för något evangelium. Alltså jag tänker att det måste finnas ett evangelium också i den här texten. Och det är väl just att inte ens i den mörkaste natten så är det, så är man, så är, så är det ensamt. den mm. Också där finns det en öppning i hänget förlåten. låten mm. mm. Att, att, att man försöker hitta de punkterna i, i, i texten men inte börja prata om att men, men i övermorgon, då blir det kul. Liksom, att man behöver inte, det behöver inte vara varken, antingen eller. Liksom. Nej. Det, det finns ju, jag tänker att det är lätt att man romantiserar liksom, att, att Gud med när det är jobbigt. Men att det där totala mörkret, långfredagens evangelium är väl just när Jesus ropar, min Gud, min Gud. Mm. Att att till och med när gud känns frånvarande så delar Kristus kristusen erfarenheten. Mm. Där kan det ju komma, när vi, när vi erfar det i vårt mörker, först då kan ju något ljus sippra in. Och då behöver man ju inte gå i händelserna i förväg för att kunna predika någon slags evangelium. Eller Nej. predika evangelium. Mm. Jag är jättenyfiken på att ställa en fråga till dig för att du är den du är. Okay. För jag vet ju, vet ju lite grann om dig. <laughs> Så Oj. kanske inte ni lyssnare vet. Men jag vet att Klara eh, är otroligt fantastisk eh, musiker. Nej, nah, det vet ja, jag det, inte. Ja, men det tycker jag i alla fall. Eh, <laughs> men jag tänker det här med eh, olika språk och förkunna. Mm. Då tänker jag inte i olika talade språk. Utan jag tänker tonspråk. Mm. Skulle du, skulle, hur skulle du, skulle du kunna liksom på något sätt, är det, en, är det en dum fråga. Hur skulle du beskriva långfredan gestaltat genom tonspråk? Det är en jättebra fråga. Nu vet jag inte om jag, jag är rätt människa att svara på detta. Men utifrån dig. Min pappa är ju tonsättare. Ja. <laughs> Och så jag, min långfred är väldigt präglad av just det tonspråk som. Eh, han, han har en konsert varje eh, långfredag som är en tonsättning av Jesu sju ord på korset. Yeah. Så den musiken som, som han har skrivit i, till, till dessa ord nog väldigt mycket min bild av hur, hur, jag skulle vilja, hur, hur ljudet till långfredagen är. Mm. Och har gjort det under hela min uppväxt. Jag kan mm. nog inte tänka mig på något annat sätt. På något sätt. Och det, I den tonsättningen som pappa har gjort så, så ligger ett piano som en en puls kan man säga genom hela, eh, hela stycket som är väldigt långt. Det är otroligt ångestframkallande, mm. tryckande. Men när Jesus ger upp andan så slutar detta. Och då finns det en uppstår en enorm eh, befrielse, tycker jag, som lyssnare. Mm. När Jesus får ge upp andan. Och det ja. är ju lite det du är inne på att det kanske inte är döden som är det hemska i Nej. detta utan det är lidandet. Mm. Att det är den här ångestpulsen eller ångestandningen, mm. när Jesus väl får djup andan, mm. så kan man andas igen. Ja. Och att det finns ju något paradoxalt i det. Mm. För mig så präglar det, det stycket musikaliskt. Präglar det min syn på Långfredag. Härligt. För, ja. det, för, det, för jag tänker, det, det är också viktigt liksom ja. tonspråket. Verkligen. Det ja. in, och, och jag tycker det är också är i relation till all konst. Att det är hela påsken, hela pendeln som vi pratade om, att den får, att den framträder också ofta i konsten. Mm. I det som är som kan skava eller som söker en eller som känns ofärdigt, yeah. fult. Att, att skönheten får ett annat namn, ett annat ansikte på korset. Vad är vackert? Är det det som är slätt och eh, bara eh, ge geometriskt vackert så liksom, eller eller är skönheten, någonting annat. Mm. Och det kan ju verkligen gestaltas ja. i musik och, och bild och performance och ja, konst. Allting, ja. Dans, ja, ja. <laughs> ja. Sen brukar jag fråga eh, alla som jag får äran att sitta och prata med samma fråga. Mm -hmm. Och det är ju det här jag tänker att bibeltexterna på något sätt den, den, eh, de vill tala till oss på något sätt. Mm. De är där och liksom tycker jag spännande och söker oss och... och, och, och står den här texten från Marcus, står den sig själv? Genom att till exempel skulle vi kunna liksom klippa ut den här texten, kopiera och dela ut på stan mm. till folk mm. utan att behöva alltså predika över den på så sätt att vi måste förklara den. Det är också en jättebra fråga det, när man är, har levt ett liv i, i, i, liksom i kyrkan så är det ju svårt att se texten för någonting som Alltså, varje ord i den här texten är ju så otroligt laddade med mening och innehåll för, mm. för mig och för många andra. Mm. Eh, men jag tycker ju att det finns. Ja, det finns ju. Den här texten finns det ju mycket. Alltså, det finns ju både liksom bekännelsen: Detta måste ha varit Guds, Guds son. son. Mm. Alltså, det är ju, fan, det är ju liksom. Mm. Det är ju verkligen en uppenbarelse som sker när Jesus ger upp andan. Att där, det är också en frälsning på något sätt. Ja. Jag trodde inte, men det måste vara. Det, måste det är mycket vara. som händer där i den människan. där. Precis, och det finns, det finns ju... Döden finns där, men också på något sätt. Detta, att, att det finns också en, en, en bekännelse av vem, vem Kristus är och vem Jesus är. Det finns också... Och, det finns ju otroligt många delar av den här tex texten som på många sätt kan stå på sig själv. Men jag, jag, jag tror det är svårt att klippa ut en text och bara dela ut den utan mm. sammanhang. Alltså det är, mm. men, men det är ju en text som, som innehåller många komponenter, absolut. Om du skulle ta en komponent och bara predika över en, är det någon som är här mumma förklara förklara, förklara. förklara. Ja. mumma för dig. Men det är väl min gud, min gud varför ja. har du har övergivit mig. Ja. Det är, väl, det är väl en otroligt viktig mening mm. för, för mig också. Att mm. det där finns det mycket. <laughs> det, det förklarar verkligen en stor poäng, <laughs> tycker jag. Precis. Vi har pratat väldigt länge nu. Ja. Eh, det är underbart. Den här texten är ju verkligen, som man, man vill ju aldrig liksom på något sätt sluta. För den är ju precis som du säger: det är så mycket kärnfulla saker som hela tiden liksom genomsyrar varje ord. Ja. Någonting slutligen som du känner att det här måste jag bara nämna om, om långfredagens text? Nej, jag tycker vi har sagt det mesta som jag har tänkt. Mm. Eller jag har tänkt mer om den här texten. Men, <laughs> men sådär på rak arm. Men just det här med att våga stanna kvar en dag, att våga stanna kvar mm. i detta. Och att Våga möta det som gör ont. Mm. Det är en fantastisk möjlighet tycker jag. Precis. Ja. Vågar vi här nu då bryta en trend och hälsa välkommen till allihopa lyssnare Absolut. till gudstjänst på långfredagen. Ja. Välmött och kanske ses vi i en avskalad kyrka utan elektricitet mm. denna dag. Bara med levande ljus. Altaret är tömt och står i sin enkelhet. Och ingen orgel musikspelar utan vi sjunger capella Väl mött där på mm. långfredagen. En god fortsatt vandring fram mot påsken önskar jag, Jonas Persson. Och jag, Klara Sjöberg. Ta hand om er. Tack och hej.